Ти, синку, не знаєш, як ми наїлись. Ти ще горя не бачив. У тридцять третьому тебе ще й на світі не було, як ми з голоду трохи не померли. А скільки людей померло, будь радий шматку хліба. Не знає він і двадцять першого, то думає, що все за іграшки. Хай Бог простить, не при столі згадуючи. У 1933-му моя двоюрідна сестра від голоду одуріла та їла а своїх дітей. Викинь славу з голови! Викинь! Він ж то й у 1947-му під стіл пішки ходив. Я чув, що у 1932-му урожай був. «Де може хліб подітися, коли ви його звезли в свою комору? Де? Га? Скажіть ви мені, через кого вона своїх дітей їла? Ви не господарі своєму хлібові? Ви ж гарні люди! ж вас Бог обділив Поставою? Ні. Ви ставні? Вродою? Ні. Ви вродливі? Худим тілом? Ні. Ви добрі тілом? Плодючістю?» ні, у вас по 2 мільйонів 50. Ви ж душі яких тремтіли перед лицем ворога, Ні, ж герої. То чому ж ви згоджуєтесь, щоб вас русифікували за ваш же хліб? Адже мова народу це його душа. Ото бездушного раба і можна морити голодом. Що ти меннеш, дурню? Підскочила перелякана Савина мати. Вона ніби хотіла заглушити необачні Савині слова, щоб він жив. «А ти чого розявив рота та слухаєш?» – гарикнула на молодшого брата. «Закрий рота! Заткни свою пельку, негідник, ти невдячний!» – пала вона на старуку. «Та заспокойся, пельку!» <плоти> – заспокійся, брата. «Облишмо це. Давайте краще вип'ємо ще по одній. Ну?» Бери, Папро. Бери, Макар. Бери, йти, Оксано. Беріть усі, та й буде про це. Не варто було впадати в цю розмову за святковим стовмом. Що ти йдеш? Як вони ще зтих... ...процепити йому вільніше. Але ж раби. Раби і я, син рабів, продали своїх дітей і бенкетують. Їм краще мільйонами з голоду вмирати, ніж воювати. Не зогляділись вони, втомились від війни і революції, схаменулись аж нема чого їсти, нема хліба, вишпорхали продзагони шомполами. Хто б подумав? що нова влада так званих робітників і селян із Москви, яка, судячи з газет, так їх любить, раптом забере хліб, а потім не дасть. Ні рісочки, ні крихточки, віддай золото, тоді дадуть два пуди муки. А де ж його взяти? Хоч і було що, то ще в 1922 році віддали. Навіть золото і срібло з цирку. Як цього вимирання власного народу не бачив розтроюродно-суверенний український уряд? Просвітителі – Затонський, Петровський, Любченко, адже дехто з них дожив і до 37-го. А Петровський став бібліотекарем в Ленінській бібліотеці і дожив до старості. Чого ти задумався? «Ну, бери, ну, вип'ємо, та ти їх не слухай!» – озвався до нього дядько Степан. «Ну, їх усіх к такій матері випили». Старша Савина сестра, що викладала німецьку мову у російській школі, підсіла до Сави і почала пошепки. «Я знаю, що це все насильство. І в школі. І он Вітіка в дитсадок здала, то приходить додому та вже з нами російською мовою говорить». Ледве ми його в той дитсадок влаштували, де там було ще вибирати, російський він чи німецький.